Voslovia a 151 -a. pentru darul Duhovniciei. Al lui Aslavăție, Doamne, Să-i te bine și îți mulțumim, fiindcă darul Duhovniciei ne-ai dat și cu el mâinile rupte ale Sufletelor, de păcatele hoții, lor de mită, zgărcenie, cu debăciei le-am legat. Al lui Aslavăție, Doamne, doamnei i stăstăi bine și mulțumim, fiindcă darul Duhovniciei ne-ai dat și cu el. Picioarele rupte ale sufletelor, de alergările după păcatele desfunării și lacomii, în ghipsul neputinților le-am băgat. Al lui slavăție, Doamne Isuristoase, Te iubim și îți mulțumim fiindcă darul duhovniciei ne-a dat și cu el gurile spurcate ale sufletelor și cugetele sclintite de păcatele hulei, minciunilor, clevetirilor, le-am vindecat și le-am curățat. Aleluia slavăție, Doamnei să-i Te bine și mulțumim, fiindcă darul duhovniciei ne-ai dat și cu el, oasele rupte ale sufletelor căzute, de petreptele treptele urcării, cu grijă la loc le am așezat, aleluia slavăție, Doamnei să-i Te bine și mulțumim, fiindcă darul duhovnicei ne-ai dat și cu el, rănile capetelor sparte, ale cuditelor, de loviturile demonilor ascunse în atei. Sectanți, păgâni, depădați de la Ortodoxie, tărhar de suflete, le-am curățat. Aleluia slavăție, Doamne, să Hristos, te iubim și mulțumim, fiindcă darul duhovnicie ne dă cu el, sufletele rătăcite de la mântuire și sfințire, de la desăvârşire și înfiere, în Biserica Ortodoxă le-am îndreptat. Aleluia slavăție, Doamne, să Hristos, te iubim și-ți mulțumim. Fiindcă darul duhovnicei ne-a dat și cu el, inimile sfărâmate de păcatele, invidiei, mânie, mândrii, sunării le-am spălat. Aleluia, slavă ție, Doamnei, să-i vin și -ți mulțumim, fiindcă darul duhovnicei ne-a dat și cu el, din minți, cugete și inim, săgețile demonilor și gândurile păcatelor le-am scos și le-am aruncat. Aleluia, slavă ți doamnei Doamne, Iisus, Iisus, să te și-ți mulțumim, fiindcă darul duhovnicei ne dat și cu el, bisericile sufletelor le-am zidit, le-am reparat, le-am înalțat, Aleluia, slavă ție, Doamne, Iislua, Iislua, te și ți doamnei Doamne, Iisus, Iisus, să bine și să mulțumim, fiindcă darul duhovnicei ne dat și pe aleșii tăi să te cinstească, să te slăbească, să te iubească, să-ți mulțumească, i-am învățat.